Eztula, mukiak, eztararriko mina ondo eza ia guztii urtean behin bisitan etortzen saizkigu, sasoio honetan urrutean bizi diren seni den antzera. Oroar griparekin lotuta datozenean astebeteko egonaldi egiten dute gurean, eta esaera herrikoi batek dio ezer gutxi egin dezakegula hori ekiditeko. Alegia gripeak astebete irauten duela botikak erabilita eta zaz piegun berriz ezer hartzen ez badugu. Nola nahi ere, osteriak eragindako sintomak arindu litezke zenbait e, botika hartuta, eta hoietako batiburu zitzein godu gozegidan. Izan ere, Bix Bapuruks, Bularraldean arnazbideak libratzeko erabiltzen den menta eta eukalitus kutsuko ukendu ezaguna notizia deguna hauetan. Nazioarteko medikuntza ikerrari jakinan zidute, bi urtez beharako aurrei, botika hori emateak, osasun arazolarria eragin diezaiekeela. Ainara hortiz, ainara, hey, egunon... Hey. Egun on. Hau ez da ezuela itxea Bizkaia. Bueno, da estolaria aurreiteko Bix Vaporus produktu ezaguna erabili izan dugu askotan eta notizia horrek esaten du ba bi urtez berako aurrai Botika hori ezin traiela eman. produktua da oso ezaguna botiketan mm. eta farmazietan. Estatubatuetako Wake Forest Universityko ikerlariek gizakien antzeko arnasketa aparatua duten udoekin erdaraz uron izena duten ugazun txikiekin burutu dute esperimentua eta Bix vaporuzek errebote efektu izen ez ezagutzen dena eragiten duela diote. Alegia mentaren freskotasunak berehala birikak libratu eta arnasketa errasten digula iruditzen bazai ere epe motzera gorputza muki geiago sortzera bultzatzen duela. Nonbait arnaskideak urratu egiten ditu produktu eta organismoak aurrean ba eraso horri aurregiteko bamuki gehiago ekoizten dituela. Uh -huh. Gauzakorrela bi urtez berako aurrek birika oso txikiak dituztela kontutan hartuta geiegizko muki horrek arasolarriak eragin ditzakela dio ikerketak eta hortaz adin horretako umei, Bix Vaporubs botika esemateko gomendatzen du. Helduengan ere tentu zerabiltzea olkatzen dute luzaroan hartu ezkero begi, birika eta gibeleko inflamazioa sortu edo Osasunt mentala ere kaltetu dezakeela ohartarazita. Bueno, benetan hain arriskutsua alda Bix Vaporox Botika ondorio bera al antzeko senda nola libra genitzake arnaz bideak modu osasuntzuago batean telefonozdalde ainara irarreta mendar ospitalen araitzen da bera, mediku egoiliarra da. Bueno, Bix Vaporox, eh bizitza guztien ikusi dugu gure etxean Bye. produktu hau, e, ze iruditzen notizia, e, bi urti berako rei etzaileman behar botika. Bueno, berez, e, fitxatekniko hartzen baldima dugu e, e, biksu aporuzena, berez jartzen du, eh? Bi urteko humeetan ez dela eman behar. Eta sudurre, zuluen onduan ez dela jarri behar ere jartzen du. Mm. Urduan, bueno, gero jendeak ematen duen edo ez, berez, hau ezaguna zen eta orain egin dituzten ikerketetan, ba, txeste aldizkarian agertu da, ba urtarrilaren hasieran eta, bueno, ba, ematen duenekorain, batean ba, sortu dela pixka bat, notizi berria izango balitzezela, baina berez, notizia nahiko, nahiko ezagunazen hori indela urte batzuk egon ziren ebaitak enduko zuten ba. edo eta mantendu egintzan. Alega, Zuruan, prospektuan ba, una, garbi jartzen prospektuan du, ez da? Prospektuan du, jartzen du bi urteko hume gutxiago e, dituzten humeetan, ez dela eman bihar, eta sudurzuloetan estela jarri bihar hmm. bai jartzen du modu desberdinetan ardezakegu Bix Vaporuz bai. ukendu burlarraldean zabalduta gero ere sudurzuloetatik sartzen diren odi txikien bitartez botikak irakiten dagoen uretan sortzen duen lurruna arnastuta guztietan eragin bera lortzen da e, ba bai gutxi gora bera e, guztietan erakin bera lortzen da baina kaltegarrienak direnan ikuste dut berarekin lurrinak egitea eta sudurzuloetan eta jartzea dela kaltegarriena